Варто було б сказати сину, щоб був уважним, не дозволяв батькові пити забагато волокордину. Але як сказати, щоб не перелякати їх остаточно, сижу оце в кріслі, за звичкою підібгавши ноги, і дивлюся, як чоловік ридає на колінах біля моєї постелі, розгойдується, мов сновида, охоплює руками голову. Бідний мій, бідний, я б навіть повернулася в своє тіло аби його заспокоїти, але воно, здається, вже трохи схололо і якось зменшилося, я не влізу назад. Боляче в цій ситуації те, що я не можу, скажімо, погладити його по щоці, поправити волосся, поцілувати, вірніше, я можу, але він цього не відчує, це дуже погано» щось мушу з цим вирішити. Взагалі-то найстрашніше навіть не смерть, не біль від утрати рідної людини, притуплений і не до кінця усвідомлений у ці перші дні. А оті всі клопоти, крізь які треба пройти, виряджаючи її в останню путь, біганина, нічого не варті, звичаї, формальності, нікому не потрібні парпери, запах чужих людей, дерева... І лаку від труни, шурхіт штучних квітів на вінхах. Ну і отой моторошний траурний оркестр. Коли він бере перші ноти, бідолашне серце підскакує, вдаряється у піднебідня, обливається кров'ю, а потім стрімко летить вниз і вивалюється, перепрошую, дуже через задній прохід. А Втім, ще за життя я всім дала ясно зрозуміти, що бажаю бути похованою без оркестру. Смерть не страшна, просто важка. З кожною смертю близького тебе самого стає все менше в світі. Мав би стати легким, злітати з поривом вітру, а стаєш важким, сила тяжіння присмоктується намертво і вже не відпускає. А от страхатись нема чого абсолютно. Наші мертві, по суті, мертвими є лише тих кілька днів, поки лежать у труні під рідним дахом, поки їх не закопають. Всю решту часу вони живі всередині нас і самі по собі. Звичайно, попереду моїх хлопців ще буде жахливе повернення із цвинтаря у цілковиту порожнечу, коли їм доведеться пройти по розтоптаних квітах кілька годин тому, розкиданих у дворі перед моїм, Гробом підібрати на підлозі перед покою загублену пластикову ромашку, відібрати з наволочки три плямки крові, яка крапнула туди, коли я востаннє закашлялася, а потім згадувати, як гутаперчиво пручалася моя ще тепла рука, коли вони удвох вдягли на мене улюблений светр, але для того, щоб відбулося все ще, ще багато. Іншого. Їм потрібно зробити найважчий ривок – організувати мій похорон. Випірнувши з величезної хвилі першого шоку, мій чоловік підповзає до телефону і сідає перед ним на підлогу. Потрібно викликати швидку і засвідчити мою смерть. З іншого кінця дроту крапають темно-сірі довгі гудки. «Левку!» – гукає мій чоловік на кухню. «Левку!» – подзвонив швидку з мобільного. «Може, в нас щось із телефоном сталося?» Син набирає номер і прикладає трубку до вуха, тим часом Славко, похитуючись, бере кімнатою і зупиняє всі годинники. «Не відповідають, тато», – каже йому Левко, безпорадно показуючи німому мобілку. «Мабуть, футбол дивляться, зараз саме матч «Динамо-Шахтар». Десь мав бути вирішальний гол, каже. Чоловік із прокляттями кидається до телефону. Додзвонитися вдається лише за 15 хвилин. Адреса – скільки років було померлінь. Міліцію ми візьмемо, самі чекайте. Дівчина, що приїхала засвідчувати мій відхід у кращий світ, навіть, сподобалася мені. Довго гортала мою медичну карту, вислухала розповідь чоловіка, потім поглянула на моє тіло з безпечної відстані і кивнула міліціонеру, що стояв у передпокою, у природний спосіб мовляв, не більше це відійшла. Міліціонер з полегшенням витягнув з кишені цигарку і розчинився у дверях. Дівчина попростувала за ним, потім зупинилася і порадила моїм хлопцям підв'язати мені хусткою щелепу, поки я не захолола остаточно і не заклякла з розкритим ротом. Висловила їм співчуття, навіть зробила спробу.